Velkommen til mandagsbold, som også er den sidste af slagsen i 2021. Som altid, så skal vi vende de største historier i omkring dansk fodbold. Og i dagens udsendelse, der skal vi en tur forbi europæisk fodbold, hvor fire danske hold forsøgte at spille sig videre til de to turneringer. Derudover så skal vi snakke om, hvem der er efterårets profil, ifølge, jeg skulle til at sige gæsterne, men det kan vi lige komme ind på senere. Og hvem de mener er efterårets træner. Og hele den her udsendelse, den er altså sponsoreret af Adidas og MobilePay og deres Bødekasse mobile pay box. Først skal jeg lige præsentere mit, øh, mit team. Mit team det består så er det består en i dag. Øhm, og det gør det fordi at, øh, den anden der skulle have været med herinde, øh, Martin Svensson. Han er lige mødt ind øh, han har været lidt sløjt, så øh, han er blevet sendt hjem øh, igen hurtigt. Og øh, lytter derude Mikkel Bergman, han er på ski så øh, skyde skud ud til ham. Og så, så er du tilbage. Mit team består af mig selv og dig, Martin Ørnskov. Velkommen tilbage. Ja, tusind tak. Den, øh, nu, skal jeg, nu siger jeg, tidligere på spiller i Silkeborg, Lyngby, Vikings, Stavanger og Brøndby. Det er blevet yes. i alt til 264 kampe i landets bedste række. Ni mål, det er lige før, du kan huske alle ni mål. Ja, det tæt på. Kan du det? Jo, oh, nej, det kan jeg faktisk ikke. Det, det kan jeg ikke. Men uh, det er ikke mange mål, nej. Nej, men det er da ikke på din position, at... Uh, kan man sige, at målene skal eller skulle komme. Nej, man kan huske to, når du lige beder mig om at huske prøv, det bag. Prøv at bringe, hvad er det, du kan huske? Fordi altså, det er lidt sværere at spørge andre, der har scoret <laughs> 50-60 mål. Men hvad, nu, nu siger du, at du kan huske to mål. Tre, nu faktisk. Ja. <laughs> <laughs> hvad er det for nogle? Øhm, jeg kan huske, øh, måske det bedste mål, jeg lavede. Øhm, det var i, faktisk for Wiggen Stavanger. Øhm, vi spiller en kamp øh, på udbanen i... Øh, Åh, oh, hvor var det nu, det var han? Det var Jean. Hvad hedder det nu? Det skal nok komme på. Øhm, og det, det, der så sker, det er faktisk, at vi kommer foran 2-0, og der er hjørnespark til dem, vi møder. Og de skifter så ud efter sådan noget 20, 25 minutter. Så skifter de sådan en 2-meters Peter Kraut-Norman ind, og øh, hvad hedder det, øh, ham skærer så det, øhm, det, der så sker, det er, at han løber fra midtlinjen, og løber direkte ind i feltet, og så tager de det der hjørnesbak, øh, og jeg havde sådan lidt, som på, sådan, sådan, der er sådan det der uskrevne regler, at du ved, han får lov at løbe ind, og så, så sparker man, ikke? Ja. Så jeg nåede faktisk aldrig rigtig kom tæt på ham, så når han kun lige sådan for to meters afstand, og løber direkte ind og scorer, og så er der en af de der vikings, der spiller, øhm, så kigger sådan helt underligt på mig og siger, okay, hvis du ikke det kommer op, så skal nok det komme op bagefter. Så var jeg simpelthen så irriteret, og tænkte, luk nu bare røven-agtigt noget. Så vi giver bolden op, og så min eneste dribletur nogensinde, som måske også er lykkes, der, der dribler jeg op af øh, og dribler bare sådan hele vejen op. Øh, og så bliver jeg faktisk bakket ned lige foran, øh, hvad hedder det, øh, frisbakskanten. Øh, Øhm, og de normale frisbaskøder, de stiller sig så så klart til at jeg skal sparke, og de siger bare nej, den tager jeg den her, øhm, og så sparker han simpelthen op i op i krogen. <laughs> <Sådan> <laughs> <Og en> revenge. <laughs> ja, hvor jeg bare sådan kigger bare næsten på bolden tilbage under armen, <laughs> hvor jeg sådan har lyst til at give ham der. <laughs> og, og så har du givet, så du har givet en i eget net, <laughs> ja. og så har givet en modsat. Ja, det er noget, jeg føler lidt er ulyngt, det er stærkt. Ja. Æh, det, det mål, jo ligesom tydeligt for mig faktisk. Det er nærmest også, altså nu ikke for ikke for et disk, men sådan et frisbaksmål, ja. Det er vel også det eneste ud af dine. Fuldstændig. Jeg tror også, jeg har et andet frisbark, øh, forsøg og der rammer jeg Så <laughs> De <der> to forsøg. <laughs> Dem nævner man ikke. Nej, det er klasse, når man kan huske sin mål. Ja. Så, øh, men igen, på, fra den position, så er det måske heller ikke, altså, ikke målene, du, du er blevet dømt på, kan man sige. Nej. det ikke. Så, øh, Ja, men øh, velkommen til. Dejligt at have dig tilbage. Tak. Det var altid noget, du ikke beder mig om at gå igennem en guldkort. Det, det, Hvor mange var du der? Ej, det ved jeg ikke, men øh, har da i hvert fald øh, en del. Når man, får, når man får guldkort, så der jo faktisk ikke, så deler man jo ikke ud til noget til bødekassen. Nej, slet ikke slet ikke. Der var i hvert fald. nogle gange, øh, Og jeg synes, det var hårdt en periode, der Der ønsket, at de havde ligesom i England, hvor man skulle have en 20 8 stykke ja. for dem for at øh, det tal, fordi det var. Det var lige meget, været. så selvfølgelig at dommeren, de var efter mig. Men nogle gange, altså, så er der skulle også brug for en på et hold og Det er, har alle holdet brug for en eller anden, der kan skrælle igennem og tage de der point der. Det kan jo godt være, at du har været øh, den jo. Ja, det er rigtigt. Det har været i forskellige perioder, øh, hvor jeg både skulle få lov at styre spillet, men øh, det var også en gang, hvor man lige skulle både vise modstanderne og ens eget hold, at men, du ved, man skulle være til stede, så, øh, så måtte det koste et frisk Fedt, vi er lige i studiet i dag, så jeg glæder mig til at hoppe igennem den her. Vi skal jo snakke omkring, hvem der har været profil. Den er jo blevet kåret af, af træneren derude. Vi se, om du er enig med det. Ja. Øh, efterårets træner, og så skal vi forbi... Øh, Europa-eventyret for nogle af de her hold, og det skal vi nu her efter en lille skiller. Lige inden vi skal til øh, Europa-snakken, så skal vi øh, kigge på rundens detalje, som uddeles i samarbejde med Adidas. Og det har jo været sådan lidt en, øh, en, en sjov uge, der er gået, fordi der har ikke været Superliga-fodbold siden... Øh, Ja, siden stoppet i sidste uge, eller forrige uge. Ja. Øhm, der har været pokalfodbold nu her. Så jeg glæder mig til at se, hvad du har fundet som øh, ugens detalje. Jamen ugens detalje for mig, bliver lidt en hyldest til Hart, som Harate, ja. øh, han gik jo på pension her efter øh, sidste kamp i går, hvor de var bag 2-0, og spillede så 2-2. Og... Så øh, det er en... Øh, en et stor person og en rigtig, rigtig, rigtig dygtig træner, som jeg faktisk selv havde æren af at have i en øh, lidt for kort periode, øh, da han Det var faktisk... Hvorhen? I, I Stavanger havde jeg ham. Nå, var han der? Ja, sammen med en spansk træner. Det var faktisk... Øh, nu, når vi er i gang med at fortælle historier, så var det faktisk de to, der, der overtalte mig til at skifte til, til, til vikingstavanger, fordi jeg blev ved med at sige til min agent. Øh, der var et andet skifte, som egentlig var øh, sydpå, øh, som var... Hvorhen? Hvor spørge, ja, ja, ja. Hvorfor har spillere svært ved at sige, øh, hvem der har været efter den? Æh, hvor de skulle have været henne i deres karriere, når det er, der er det ligger nu? Nu har ja. no, det lidt for. Nå, jamen, det må du gerne. Hvor, hvorfor er det? Fordi jeg hører også andre man spiller. Hvem, hvem var efter dig den gang i 2011? siger er ah, jamen, det kan vi ikke udtalte, men det var en top fem klub. Øhm, ja, det ved jeg ikke. Det er måske bare sådan, det er sådan lidt kultyme, hvor man ikke begynder sådan at, at snakke omkring sådan forskellige ting. Nogle gange har der også været nogle spillere, som øh, jeg derfor huske, at der var været skiftet til OB, som var der var for mig, som så ikke løste noget. Det, det, det var afgjort af nogle spillere, de skulle have solgt. Så, okay. nogle, så, så det er jo sådan lidt... Den, den ja, push skal ja, gå op. Ja. Men, Men Sydbå, du skulle have Ja, på. det var Rapprik vin, som at husker det. Okay. Øhm, øh, og hvad hedder det? Det, var, det faldt så til jorden, øh, faktisk lidt fra min egen side, fordi de fyrede spørgårdchefen og, og cheftræneren, øhm, Så tog jeg ikke til dig til. Og så kom øh, Vikings Stavanger lidt i spil, øh, og... Det var ikke det, som stod øverst på min øh, liste på, det, der var en tidspunkt, det skal være en første Men tog så derop, og blev fuldstændig øh, lidt blown away af, af den spanske træner, øh, som der var som first-team coach, og så har det. Øh, og det var faktisk dem, som, øh, som gjorde, at jeg øh, skiftede til. Så gik der tre måneder, så var de fyret, <laughs> så det var... <laughs> Men jeg fik så gusket over et godt team efterfølgende, så, øh, så tiden deroppe var, var god. Hvad, så hvad siger du generelt nu, nu ståle, eller ståle, siger jeg? Åge. Okay. Åge okay, eller åge, oh, den har jeg altid sindssygt svært ved. Men lad os bare sige Åge. Okay. Ja. Øhm, nu han stoppet sin karriere, han har haft øh, han har været dansk landshalstræner. Øhm, ændrede det noget sådan ved hans måde, hvorpå at alle opfattede ham? Alt det, han skabte med Danmark? Det tror jeg i hvert fald... Jeg er gået for, at folk kan huske tilbage på hans periode, hvor han... Øh hvor han gjorde det rigtig, rigtig godt. Øh, og folk har jo lidt med at glemme. Øh, og så, da han så kom tilbage igen, og ligesom fik de fantastiske resultater, som han havde med det danske landshold, samtidig med, at han er bare en, øh, var en meget behagelig mand. Øh, så det, det var en to gode kombinationer sammen. Øh, og så er han meget, han er, han er rigtig dygtig, synes jeg i hvert fald, ved de hold, som, som har, hvor han er gode spillere, der er han meget visionær og har ser nogle ting, øh, som som for mig var meget nyt, øh, som, som jeg synes var spændende. Øh, der var, jeg tror, hans, måske hans udfordringer var let, og det var nok derfor, han røg i vikingstavangeren. Det var, at det der med, at jeg skulle bygge noget op på bunden, det, det, det, der han, havde han i hvert fald ikke sådan, historisk set sin, sin bedste, men de der, hvor han har haft nogle rigtig, rigtig dygtige hold, øh, og det er også derfor, han selvfølgelig har både det i Rosenborg og Malmø, og hvad de ellers af, af store klubber, der er han og... og så nogle ting, som man ikke rigtig kunne se. Ja, også når han har været så mange år i gamet, så må man have kunnet et eller andet. Ja, bestemt. Så bestemt. Fuld, øh, fuld fortjent han får den. Jeg plejer ikke at give selv en rundens detalje, men nu når vi så kun sidder to i studiet, så vil jeg også rigtig gerne øh, dele min ud, og den går til øh, alles hyldest, specielt i går på Odense Stadion, deres hyldest til øh, Lars Hø, hvor der både var André Bocelli-sang øh, inden kampen, Øhm, som så smukt blev øh, sunget. Dog så jeg, at, øh, at nænt først klipper ind til, kan man sige, sangen. Jeg var reklamepause, så de klipper sådan først ind i halvdelen. Det synes jeg var ærgerligt, men det skal jo ikke tage noget fra, at øh, bare hyldelsen til Larsø. Det menneske han var, øh, den spiller men han var, det oplevede jeg så ikke nær på samme måde, fordi at jeg er en yngre generation, men øh, jeg har spillet ned i OB, og han var jo bare en, i omkring OB Og ja, også Brøndby, hvor du har været Martin Og landsholdet Og mange andre klubber, han har også været OB Og så videre øhm, Så kæmpe, kæmpe, kæmpe øh, Menneske han var øhm, Og ja, min rundste detalje Går sådan lidt til, til Både ham og, og al den hyldest der har været Jeg synes det er fedt, at han nåede at, at få hyldesten også, mens han levede Ja, det synes for mig er det største uh... Det der, man, man først husker at hylde folk, når de er gået bort. Altså, han nåede at få det med, for som du selv siger, det fortjente han virkelig. Han var et eksempel en menneske, som fik formået at, at kunne, kunne løbe folk og, øh, og bare behandle alle mennesker på, med respekt og værdighed. Og det, det, var, det var fantastisk. Ja, men det er det der med at ja. selv være respekteret, for, altså man kan godt være respekteret, og så ikke være et røvhul. Og det synes jeg, han var et. Klasse, klasse eksempel på, at øh, man kan sagtens være sød, og så stadigvæk gavtjene den respekt. Så ærede være Lars Sminde, øhm, og det var min runde til Talje, og så lad os hoppe videre til de danske hold i Europa. torsdag blev der spillet de sidste kampe i Europa League og Conference League. Og inden runden, så var det faktisk kun FCK, der havde sikret sig en plads videre i deres Conference League-gruppe. De tre andre hold, de, skulle, de, skulle, de havde alle sammen noget at spille for. Det var Brøndby, Midtjylland og Randers. Og det var faktisk kun Randers, der formåede at spille sig videre i det her. Så status er for de danske hold, at Brøndby, som spillede Europa League, de endte jo på en... Nu skriver jeg, eller siger jeg, en skuffende fjerdeplads, øhm, fordi så er de helt ude af europæisk fodbold. Midt er på en tredjeplads i deres Europa League og går til 16-delsfinalerne i Conference League. Det er sådan lidt et indviklet system, der er her, øhm, hvor Randers så også spillede sig videre til, mens FCK altså sidder over i første runde og først skal spille i 8-delsfinalerne af Conference League. Lad os bare starte med Brøndby. De formår blot at få to søglepoinge i seks kampe og der er, sådan, der er rigtig mange nuancer til det her, men selvom at de møder rigtig gode hold, er det så sindssygt skuffende, at de ikke formår at få mere? Ja, og et eller andet sted, så ud fra den pulje, så var det ikke, fordi man rent med, at de skulle brave igennem puljen. Det, som jeg synes er skuffende, det var, at den forfatning, som Brøndby er i nu, havde været noget sjovere, øh, end, end det var som om i starten, der havde selv kvalifikationen til til James League, som de var med i. Altså, det, der havde de bare ikke et hold, der kunne, der kunne gøre sig i Europa. Det, for, det, jeg synes, er mest skuffende, det var bare, at deres eventyr i Europa, det, der var næsten allerede slut, inden de kom i gang. Øhm, så ja, det, det, det, det, det, det er nok ikke så overraskende, at de ikke har ret mange point i puljen, men, men jeg synes bare, det er synd, at man ikke kunne give det et bedre skud, end vi fik gjort. Men havde du, havde du forventet mere? Fordi nu, altså, de møder jo hold som Rangers Lyon og sparer til Prag. Og det er jo ikke... Altså, en ting er, at det her Brøndbyhold har jo ikke noget europæisk erfaring. Så der er jo ikke rigtig noget at trække fra. Og samtidig, så skal vi også stille over for det spillerbudget, de har, som er i omegn af de her cirka 65 millioner, som, som kommer frem i danske medier. Hvor man, hvis man for eksempel sammenligner med et hold som Lyon, som har 675 millioner. Øhm, og det kan man sige det er også dem, der er top i den her gruppe her. Men det er bare for sådan at vise forskellen i forhold til... Rangers har også mere og Sparta prag. Så havde man overhovedet forventet mere? Nej, men man, havde, man havde ikke forventet mere, og det er også der, at sige, siger, det, det, det med jeg vil sige, på hjemmebane mod Sparta og måske Rangers, der kunne man godt have, have håbet på, at man kunne have har fået en sejr, Æh, som man sige mod på hjemmebane, Æh, spiller Brøndby jo helt, helt, helt fantastisk i starten, Æh, og kommer også foran, og så, da de uddiner, der så går det så godt lidt galt. Og der ser man selvfølgelig også forskellen på at have 65 millioner i budget, og 675, eller hvad det var, du sagde. Æh, fordi de der drenge der, når de fik chancen, så skodde de bare, og, og der kunne man godt se forskellen. Så nej, øh, det er ikke fordi, det er som sådan er skuffende, at, at Brøndby ikke bare braver gennem en pulje, fordi det havde jeg på ingen måde forventet. Men jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at, at de faktisk først føler, at sådan til sidst var kampdygtige til at kunne give uh, modstanderholdende for alvor år en, en, en, en test. Og der var det bare lidt slut. Men er det, er det, hvis vi skal kigge, fordi vi har jo været efter Brøndby og CV efter, at de, de hentede jo ikke særlig kan man sige, til toppen af hierarkiet til at starte med. Er det så CV's øh, så på podcast skyld? At de ikke at kommer bedre fra starten, for Nils Frederiksen har jo kun den trup, han har at gøre med. Ja, det synes jeg. Øh, men, men, men, men det hænger selvfølgelig også sammen med Nils Frederiksen, så også samtidig skulle både lige få fundet, hvad der hans nyhold egentlig var. Og det tog noget tid, øh, og, og, og nu, nu, altså, så var der lidt skader og forskellige ting. Øh, så i, i bund og rundt, så var, øh, var Brøndby bare ikke i en forfatning tidlig øh, nok til at kunne kunne hverken konkurrere i Superligaen. Vi var også efter dem der. Men de kom efter det? De har de kom netop komme efter det. Så det er også derfor, jeg siger det der med, at jeg vil, hellere, jeg vil gerne have set Brøndby nu, i den forfatning, mm. jeg er nu i Europa, end, end det, hvis man så i starten. Men tror du, vi kunne, hvis nu vi tager den forfatning, de har været her på det seneste i Superligaen, tror du, den forfatning kunne have gjort sig mere gældende i starten af sæsonen i Europa? Det tror jeg. Jeg siger ikke, at de vil gå videre, men, men jeg tror i den grad, at de kunne have haft mange flere sådan, uh, sådan mere lige kampe. Altså sådan lidt mere sådan, som det forløb Randers og, og til dels Midtjylland også havde, hvor de sådan, uh, lige var næsten. Uh, man kan sige, Randers uh, flot, flot, flot går videre uh, med, lidt, med lidt hjælp til sidst også. Ikke? Midtjylland er jo også uh, faktisk tæt på at gå videre i en, i en svær politisk. Uh, så jeg tror faktisk at også, at Brøndby kunne have været tættere på noget som helst i den forfatning der nu. Vi kommer ind på de, på de andre hold om lidt. For sådan at, at tage Brøndby igen, havde dansk fodbold været bedre repræsenteret i, altså i, i forhold til at kunne komme i Champions League, hvis vi kigger på FC Midtjyllands, hvis de var med, og to plads eller FCK? Man kan også tage Randers, men det er bare for at tage de her to hold, der nu øh, har været flagskibet for dansk fodbold i så lang tid. Ja, så ud fra det sådan hvis du øjeblikspillet for da de skulle spille de her to kvindelige så, så, så, så, så var Midtjylland og FCK sådan, hårdt sagt øh, måske et bedre steder end Brøndby var på det tidspunkt. Synes du også punkt. FCK var det? Ja, lige, lige, jeg snakke, det er jeg derfor jeg sidder og lige og tænker tilbage. Ja, man skal sådan dele den op. Ja, fordi på det tidspunkt havde FCK jo også øh, et, et hold der ikke var sprunget i stykker af alt muligt øh, skader. Æm, så det er jo det, det, det, det sjove i det, hvor Brøndby startede lidt, lidt svagt ud, øh, og, og FCK startede, startede stærkt ud, så har de jo byttet roller. Øh, øh, øh, hvor jeg et eller andet sted synes, det er imponerende, at de der mange, mange unge spillere som øh, FCK... Øh, ja, nu går jeg videre i den der, del der igen har kunnet og kunne formåre, hvad vi videre med. Øh, men, men, men, men jeg synes bare, at det klæder... Øh, dansk fodbold, at, at Brøndby er med i Europa igen, og har vundet guld, så jeg synes, det er skide fedt, og det er øh, øh, hvad det? Så, det, så det er min egen sådan ævelse, at, at Brøndby ikke var, da det hele startede tættere på, at kunne, kunne konkurrere. Ikke? Hvad, fordi nu, nu kigger vi så også fremadrettet mod den øh, forårsæson, der venter, der skal jo forstærkninger ind, og, og vi har også snakket om det der med om uger, han skal væk eller ej, for det kan jo være, at de så sælger mesterskabet, hvis de sælger ham, men har du nogen, som eller positioner, måske også spillere derude, som findes, som Niels Frederiksen skal ud og hente? For han, der skal jo være noget ind. Ja. Altså, jeg synes, at nu har de fundet et forsvar, som fungerer. Og de har også øh, nogle øh, wingbacks øh, på begge sider, som, som fungerer. Så kan man sige, skal man have en backup på, på, den, på den, den venstre benet. det kunne være en mulighed. Uh, men, for, men for mig er det slående, uh, det, det, det er sådan lidt offensivt, uh, sådan noget, lidt... En 8 10 der er mere 10 øhm, Og hvem af det lige er i, øh, i den danske liga, hvis man skal kigge der, det, det ved jeg faktisk ikke. Øh, og, og det samme, øh, hvis uger bliver solgt, altså, så skal man i den grad ud og købe købt en, en angriber, som kan... Og, og et eller andet sted synes jeg stadig, at de godt kunne bruge en ekstra angriber øh, i, øh, i Brønby. For mig er det de, sådan, sådan de der tre boble... Øh, positioner, der er, der er i spil. De har jo fået Divkovic. Divkovic er jo sådan kommet lidt i gang nu. Ja. Hvis jeg bare sådan... Det kan godt være, at han ikke har spillet nu noget tid, og han måske ikke... har han har været i Polen og sådan noget. Men Mikkel Rykker kunne han ikke passe fint ind til rimelig mange hold i Superligaen, som står og mangler en kreativ spiller på den sidste tredje? Ja, det er godt ved at han er oppe i alderen, og der er måske ikke vidersals potentiale i sådan godt der nu har... Gud han er jo på min alder, som er de her 30... Jeg er så 31, så jeg har lige mine natter ned. Men er der ikke nogen hold, der ikke om? ham? Jeg er hurtig Den, Det er en øh, vanvittigt dygtig spiller, der virkelig kan, der kan styre spil. Øh, og, og, øh, så, så ham er jeg fan af. Øh, så, det, så det håber jeg i den grad, øh, at det lykkes for ham at finde noget, noget rigtig spændende. Og om han passer ind i Brøndby, ja, det, det, det, det føler jeg som sådan egentlig godt, han kan. For han kan i den grad sidde og sende øh, nogle af de der både uger og øh, headløn afsted. Øh, og og kan, tage, kan diktere spillet, øh, som måske også kan hjælpe Brøndby i nogle af de, de perioder, der hvor, øh, hvor de møder nogle hold, der står lavt. Øh, så, så, så, så det vil da være en oplagt spiller at, at kunne få ind. Øh. Ja, det kan godt være, at den er helt off, det ved jeg ikke, i forhold til alder og noget. Jeg synes bare, de kvaliteter, han har, den kunne alle... Altså, den kan alle øh, holde i Superligaen en ja. Altså, en i topform, han er virkelig en, det er en lækker spiller. Ja. Hvis vi skal køre videre til, til FCK, så øh, spiller de sig jo rimelig sikkert videre, uden at tage overhovedet noget fra deres præstation. Så var det jo... Der var også markant forskel på de hold, de mødte, og så for eksempel dem, som vi lige har snakket om, omkring Brøndby. Øhm, så hvad, hvad, altså, hvad, hvad synes du om deres europæiske... Øh, de, de klarer sig rimelig sikkert videre, kan man sige. Det må man sige. Øhm, faktisk... Jeg ved godt at som du har siger det, det var ikke altså FCK havde nok også haft nogle markant større problemer hvis de den pulje som eller ikke nok havde de havde de haft hvis de havde været i Brøndby pulje. Altså så, så havde vi kunne være lidt efter dem. Men jeg synes nu bare stadig det flotte, at man har klaret sig igennem med, med så mange på papiret nye unge spillere og og hold der, der var i dårlig forfatning i, i, i store perioder så, så det synes jeg er meget imponerende. hvad hedder det nu kigger man ned til til Bratislava. Den skråder faktisk også mod nogle, når vi lige sidder og snakker <laughs> tilbage i tiden. <laughs> I har været i Totokoppen. Ej, i Totokoppen, så gammel er det ikke. Du. <laughs> hvor, hvornår skråder du mod dem? Det var faktisk i, øh, i, øh, i Lømbø, da vi havde det der... Øh... Nå, hvor du de, havde det eventyr? Ja. Det er jo præcis. Nu kommer alle de nye mål, de kommer frem, nu jeg graver i den. Så jeg har lavet mit arbejde. Ja. Ja, <laughs> Men hvis du skal kigge på, øh, på Torp og det efterår, de har haft, og der tager man jo selvfølgelig det hele med, også deres europæiske, øhm, hvor de går sikkert videre i ligaen, der har de, der ender de på en efterårssæson på en anden plads, øh, 17 kampe, 33 point. Hvilken karakter, hvis vi skal bruge det her nye, øh, ja nye, det er jo næsten er over 10 år gammelt, men det her altså karakterskabet, vil man give Torb? Altså fordi, det underhøjet har været fantastisk, og blomsterne, som han jo synes, det har været, ja. så har det jo heller ikke været skidt. Nej, altså for mig er det bestået, og så skal vi... Jeg skal, sådan, ja. Æh, ja, hvad er det så? Ja. Hvad er, hvad er det? Æ, Ej, altså, det er ikke helt nede, sådan, hvor man siger, at det kunne lige er bestået, men fordi jeg synes, at det jo ud fra de forudsætninger, som de har haft, så, så er det... Uh, ved sådan noget. Så, så, så, det, så, det, så synes jeg faktisk, det er godt klaret. Uh, men det er ikke sådan, at jeg står og, og tænker, wow, det var en, du ved, en fantastisk uh, halvsæson, de har, de har spillet, og man bare kan se, at nu kommer FCK Bravne. Hvad er det så, der ja. gør for dig, at de kommer op på, det er karakteren fire Ja, og, og det var sådan 4-7 fire, sådan fire, stykker, som jeg, jeg sådan navigerer imellem. Det er det, jeg navigerer imellem på gymnasiet. Ja. <laughs> hvorfor er vi der? Jamen, det, det synes jeg, vi er, fordi efter omstændighederne, der, der, har, de, altså, der har de der har de klaret det, som man et eller andet sted kan forvente. De er med i toppen i Superligaen, det, det skal man, når man hedder FCK. Og man skal også gerne videre, når det er... Conflict League de, de spiller øhm, så, så, så, så nu ender jeg næsten med at tælle mig op på det syvtal Men det synes jeg også ja. han har fortjent Så okay, så det, fordi ja. der er jo mange der har sagt At det, ja. at det, altså, det er måske det også det vi ligger Altså i forhold til, til, til det de har præsteret Fordi jeg selv bare tænker på at de, Han har jo opnået det maksimale er jo meget, I forhold til hvor meget han er efter Midtjylland De to point efter Midtjylland i Ligaen Og spiller sig meget sikkert videre Så resultatmæssigt Det er jo sådan lidt jeg ja. deler det op resultatmæssigt har det jo været fint. Det er mere på den spilmæssige front, at den karakter, jeg vil give den, ligger længere nede. Og så ender vi også på de her, jeg også på de her fire-syv stykker til, til dem. Men i efteråret, der sælger de jo så ud, øh, da Rami øh, jo. Øh, de har jo så fået ham med Ronnie rune eller Rooney, sorry, ja. øh, som ja, er sikkert i talent. Men øh, hvad skal Thorup hen den øh, til, til den kommende sæson? Fordi der er, lidt, der er brug for forstærkninger ja altså jeg synes den lidt den er svær fordi det er jo også sådan lige hvad, hvad får vi sådan tilbage øh, af, af spillere? Fordi, der er jo ingen tvivl om at Falk har været virkelig virkelig savnet øh, som er, og så samtidig med at øh, de har også mistede deres styrmand. Så, så, det, så det er jo du bare får rundt den man ved selv hvor svært det er når der er et, altså et hold der bare fungerer som kører skide godt som stort set ikke rigtig har nogen skader der kan man tage Randers. Altså, der, der, det, det, det er bare en god forfatning at være i. Og så det der med, når man skal virkelig kæmpe. Der kommer den ene skade efter den anden. Altså, det er bare svært. Så, så, så øh, derfor synes jeg faktisk, at som op, han har klaret det godt. Æh, og, men, men for mig er det nogle offensive positioner. Æh, de skal have noget... Øh, selvom øh, Jens Dage, han øh, kommer på hmm. efterårshold som højrekant, så er han ikke en højerkant... Æh, øh, ikke sådan i, i min bog, øh, men han har gjort det fantastisk. Øh, så så, så, så for, for mig er det sådan virkelig nogle offensive positioner. Øh, og så var det selvfølgelig ham, øh, hvad hedder han nu, ham syd... Øh, Luthers. Ja, lige nu, det, Altså, kommer han i gang, øh, har han vendt sig lidt mere til, til, til Danmark og kulden og, og hvad man spiller. Det kan godt være, at du ved, så kan det jo blive en signing af sig selv at få ham i gang. Men, men nogle offensive positioner, det, det er der, øh, som de mangler. Et andet, ja, et eller andet, som øh, Pep Biel, Jonas Vind og dem øh, altså, kan ja. lege med. Ja. Noget mere fantasi øh, på det at holde, noget mere kreativitet frem for... Altså, jeg elsker stage, men man skal måske have ni løbere, så skal den ja. sidste være kreativ. Uh, jeg synes, der er mange, nogle, nogle kreative folk på den sidste tredjedel. Hvis vi kigger på... Øh, på FC Midtjylland. De skulle så en tur til Bulgarien og slå Ludogorets, som er det her øh, hold i Bulgarien, der har vundet. Jeg mener, de har vundet de sidste... Altså, de rykkede op i 09 tror jeg. Øh, der blev de stiftet, og så rykkede de op året efter, og så er de ligaen lige siden ja. i Bulgarien med, med en rimand derovre. Øhm, så det er jo ikke et lige, fuldstændig ligegyldigt hold, øh, man skulle ud og slå. Men alligevel, så er det jo skuffende, altså med... De, de presser på i sindssygt store dele af kampen, og øh, altså, er man også vanvittigt tæt på, men alligevel så er det skuffende, at de ikke går videre, eller hvad? For hvis vi tager den danske klap her dag, hvordan, hvordan ser du så på den her situation sådan rent objektivt? Ja, og det, det synes jeg er svært, fordi ja, det, øh, det er jo sådan lidt... Øh, vi står her og sådan virkelig jo, eller kommer til lige om lidt, og skal rose og for at gå videre. Øh, og og, og den der knivspids, der, der gør, at midtjulene ikke gør det, du, så sidder man her og skal diskutere, om man er skuffet eller ikke skuffet, men man er skuffet øh, med den, fordi man har den danske klaphat på både på øh, forstået på den måde, at de var så tæt på, og når de så faktisk fik spillet sig ind i det til at have kampen, og så skulle man møde nogen, som var, du ved, over and out, og så formår man det ikke alligevel til sidst. Uh, det eneste lille krylle på det, det er, at de spiller på udebane. Det, det gør det selvfølgelig. Havde det været på hjemmebane, så, så har jeg sagt, det at var, det var en skam. Mm. Ja. Nu er jeg på udebane, og man får pres på og spiller 0-0. Så, så, så er det mere sådan en fordi det, uh, hvis man skal snakke for, for danske brillers skyld, jamen, så kan man se, hvor meget det betyder, at FCK og vant til at spille i Europa. Selvom det er et eller andet sted, det hold, der har spillet. De spillere skulle ikke rigtig spille ret meget, men de, de som klub har bare vendt sig til at spille Europa. Det kan man sige, at Midtjylland kom videre, så har de fået noget mere lærdom til at fremadrette, kan gøre tingene. Så på den måde, så det, for dansk fodbolds skyld, havde det været fedt, hvis du går videre. Hvordan, hvis vi kigger på, igen tager deres, og skulle give dem en karakter, vi kigger på efterårssæsonen. Midtjylland har 35 point, ligger på en førsteplads i Superligaen. Og de formår jo så ikke at spille sig videre i, øh, altså i det her. De ender på en tredjeplads i deres Europa League, og så går de så til 16 delfinalerne i Conference League. Sådan hele, hvis du rapper hele efteråret, hvordan, øh, hvilken karakter synes du så, at, øh, hvis jeg giver Bo Henriksens første halvseson i, øh, i Midtjylland? Jamen jeg synes, det, sådan, det, det, det er stærkt, det han har præsteret. Øh, og, øh... Bedre end øh, FCK? Ja, et eller andet sted, så ja. Forstået på det at Bo kommer ind som ny træner. Jeg er med på, at han har et hold, som han kunne nok ikke komme til at lægge sidst i ligaen med det hold. Så skal han, så skal han være dygtig. Men, men, men han ligger etter, de videre i, i, i pokalturneringen, og de er jo trods alt også med videre i, i, i Europa. Jeg ved godt, det ikke er den, den videre sådan noget. Det er, det er ikke den gode af dem, men de er trods alt med videre, så Bo har, han har fortjent en god karakter, han får ikke sådan et 12 men han er i de, de øverste pladser. Men hvis det havde været for den gamle af i Europa, så havde der ikke været noget Conference League, Nej. så havde de jo ikke været videre i Europa League og været ude, ja. Er det, hvordan havde det så været? Fordi, men jeg sidder også og tænker på, at nu, man har lidt den her kadering for, at man er i Conference League. Nej. Så når jeg er, at vi er jo videre i Europa, men, men hvad, hvis, det her, ja, hvad nu hvis, det, det er faktisk en sætning, jeg hader at sige, men, og nogle bruger jeg den, så nu havde jeg mig selv. Øh, men det her med, at hvis der ikke har været i Conference League, så har de været ude af Europa. De har godt nok været videre i pokalturneringen, hvor de møder Vejle nu her i semifinalen, og ligger etter i Superligaen. Det er jo vel lidt eller andet taget om de skulle ligge et eller to år i Superligaen, og nå langt i Pokalen, Så er, kan du følge mig, hvad jeg mener? Ja, jeg om det er den der Conference League-redning, der, der, er der nu, tids, deres... Det er faldskærmen, der lige redder dem. Ja. Men, men det er også derfor, at han var ikke oppe på 12-tallet, så skulle han virkelig bare have braget alt, alt igen. igennem. Og det synes jeg ikke, at de har gjort. Men de har været stærke og godt, og jeg føler også et eller andet sted, at det er det der med at snakke ud fra... Være ny træner Kommer ind et sted Og alle de der ting altså, Han har jo formået at, at løfte dem videre Fordi Tidligere der i Europa Der var de jo En tæt på at gå videre øh, Nu er de jo sådan Knivspids fra gå videre Så han har jo flyttet dem mm. øh, Så so, so, so derfor synes jeg også At den kredit skal han have og, ja Jeg ved godt Den her League, der, det, det er sådan et Jeg er ikke selv er sikker på at Jeg er helt styr på Alle systemerne Og det der med Hvem står over og ikke står over Altså det er sådan lige Vi skal lige vende os til Hvad det egentlig er øh, Og øh, ja Fældsgærm redder ham til, at øh, han er med videre i Europa, og det er resultatet, der er der, der godt der. Hvad var det, du gav ham i karakter? Jeg... Ja, men det er jo det, jeg er ikke helt med. Jeg tror, det er sådan noget tital, der okay. tror det giver. Uh... Hvad, fordi nu, jeg giver. Jeg vil også spørge dig om, hvad succeskriteriet er, fordi nu træder de ind i den her, det her, der hedder 16 finalerne i, i Conference League. Og det er vel også lidt afhængigt af, hvem de så står ind på og møder, ja, det... i forhold til, om de skal videre. Bestemt. Det, det, er, øh, det, det er meget afgørende. Og det, det er jo lidt sådan med tre hold i, i den her, øhm, ud af, ja, så mange hold er der heller ikke tilbage mere, så det, det, er, jo en, det er jo lige før, der er en af holdene hvor man godt kan, kan se, at der kan gå langt, ikke? Der er nogle, der er nogle ret øh, skarpe hold derude, også ja. i Conference League, blandt andet min Roma. Ja, det er det. Så ja, de, øh, dem skal vi ikke snakke om lige nu <laughs> de klarer det elendigt. Men øh, hvis vi skal tage Randers, og lige øh, deres, Eventyr. Det er jo nemlig et eventyr, de har været igennem Randers, fordi at, øh, at de hold, vi har snakket om indtil videre, de har jo sådan set, øh, ja, FCK har leveret, men der sætter vi det også lidt på, åh, oh, det er den her lette gruppe, de gik trods alt videre. Men Randers, det er et kæmpe resultat, at, øh, at de går videre, og det kan godt være, at de så til sidst ender med at tabe til AZ. men vi ser altså også as AZ slå i weekenden, Ajax med, med 2-1 på Amsterdam og Arena. Så altså, alle pile peger over på at Thomas Bær er en genial træner. Glæder mig til at høre, om du har ham som efterårs eller træner. Men altså, giv mig lige en god grund til, at han ikke skal til en, øh, til en topklub. Ja, det, det, det tager også lidt lang tid efter. Det, det eneste, er sådan, og nu bad mig om, de i om at finde en grund til, hvorfor han ikke skulle, det er jo, at du ved, de fodboldfaglige egenskaber, dem har man jo kunnet se, at han virkelig har kunnet flytte og, øh, og så, så, så ender jeg alligevel lidt med det der, som han er du, for meget imod, øh, og som et eller andet sted ikke burde være et problem med, det er, der er jo ikke den der helt vanvittige, du ved, sådan noget sexede, frembrusende, kæmpe noget Men det over kommer det kommer der jo aldrig over ham. Nej, det ved jeg godt. Altså, vi, vi skal jo ikke dømme en, øh, hvad er det, man siger, en, øh, siger, man skal ikke dømme en øh, fisk, øh, hvorpå den er god, altså hvor god den er til at kravle men jeg, jeg, jeg, jeg er enig, og det er også derfor et eller andet sted, så er det jo ikke fordi, man vil have en træner, som er, øh, du ved, øh, sådan helt øh, flamboyansk, og hvad hedder det, der er fuldstændig vanvittig. Øh, så, øh, men, men, men nu bader du mig til om at finde, hvad det var, der, der måske gør, at han ikke bare lige sådan Det er den der karisma der, som, som der er nogle mennesker, som du ved, der får en lidt foræret, og andre der, der måske skal kæmpe lidt imod den, og, og så det, det, det er jo... Det, det er jo totalt onfærdigt, at jeg skal sidde og sige det på den måde, men, men det, det er måske det eneste, man mm. lige fordi det, som han har præsteret med Randers og få flyttet dem derhen, hvor de har, det er vanvittigt imponerende. Ja, fordi at, at nogle gange har, har klubber ikke brug, Nogle klubber har brug for en træner, der er meget fremtrædende. Mm. Øh, men der er også andre klubber, der altså, de har brug for en træner, der kan sit håndværk, som man altid siger. på men den ro, som, som, vi hedder, det, uh, som Thomas Berg, han har ligesom... Det er i hvert fald det, han ikke agere ud til det her. Det har i hvert fald været med til at og, og sådan, i render sig og få dem til at kunne slappe lidt af. Jeg tror så ikke på, det kan godt være, at han nu, hvor han er så faren, fodboldtræner, som han er nu, øh, men, men, men der er da ingen tvivl om, hvis han var kommet til nogle af de der vanvidsklubber der, jamen så kræver det i den grad, at øh, man går ud, og så har man alt på, mm. på, på ens skulder. Det, det, det tror jeg godt, han kan klare nu, men, men, men, men tidligere i hans forløb, der, der, der øh, så, så, så, så tror jeg, at du skulle have været mere øh, frembrusende, hvis du skulle kunne klare... Øh, ja, du ved, galhus af, ikke, galhuset For at tage det som eksempel. Ikke? Jamen, altså, hvad, hvad er sådan et, et næste skridt for, for Thomas Bør? Fordi vi, vi... Jeg tror, jeg nævnte det i nogle af de andre podcast... Eller, afsendelser, eller afsendelser, hedder, udsendelser. Øhm, FCK, alle de hold, der ligger over... Altså sådan rent, hvor han vil skifte hen. Han vil jo ikke skifte til OB, for det er jo ligesom Randers. Mm. Så hvis vi gik over Randers... I Superligaen, så er det FCK, Midtjylland, Brøndby, AGF, selvom andre ikke så meget til det, men de, de klubber der, ja. kunne du se ham i nogle af de fire? Ej, altså, FCK har Torb lige nu her, ja, det det. som altså, de er fint tilfreds med. Det er Brøndby det. har Niels Frederiksen, ja, som... har man det også fint tilfreds med. AGF har uh, David Nielsen, har ja. man de også fint tilfreds med, og Midtjylland har jo fået brug. Ja. Så de er jo måske også låst Ja, men bestemt. Altså, og det er jo lidt det, der gør det svært i... I, I Danmark, når det, at det er, jo, at det er jo ikke, det, altså bare generelt, det der med trænerjobsted, de, de står ikke, altså det der, der skulle være måske spændende for ham også, det var måske, hvis han kunne tage et, et skifte til, øh, ja, en sådan en, en mellemklub i, uh, ja, nu siger Holland eller mm. et eller andet sted, det, øh, øh, altså, det kunne måske være en, en vej øh, til at prøve øh, prøve noget nyt, ikke? Ja, eller øh, der er jo snakket om, at Jon Dahl skal væk fra Malmø. Også det, ja. Der er også muligheder det år, men altså, nu er det ikke, fordi vi skal lægge alt på. Øh, Thomas Berg, han er jo selvfølgelig en kæmpe stor del af det. Øh, den anden er også de spillere, der er, og, og de har performet altså, deres efterår med europæisk. Så formår de alligevel i, i ligaen, øh, har de godt nok lidt restet lidt ned nu her, men, men på en femteplads med 28 point har altså de her syv point nede til AGF på en syvende plads. Så deres top 6 er jo nogenlunde øh, sikret, og de ligger jo de her syv point fra førstepladsen med et europæisk eventyr, hvor de rent faktisk går videre på en anden plads. Altså det, hvis vi, nu skal vi jo blive den her karakter igen. Hvad kan man så give dem? Du gav lige FCK i 10. Nej, nej, nej det var Bo. Jeg gav i 10. Jeg gav oh, er det, til, er det, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> Jamen, og det er måske fordi, at øh, nu når vi snakker... Øh, altså, da jeg, da jeg gik i... Hvad hedder der noget? Der var den gamle. Der var den gamle skala. Æ, og der var 13 jo, det var jo fuldstændig umuligt at få jo. Ja. Æ, så, så jeg synes jo heller ikke, at... Øh, at altså 12 tal så... Og så, så ja, du vil give man. ham 11 så? Ja, hvad hedder det? Øh, ja, men jeg, jeg ruder til 10'eren til, til, til ham også, øh, fordi jeg synes ikke, at det er sådan nu røjer de ud i i pokalen, altså for mig så du skal op og tage det der 12-tal, så skal du virkelig klænne det hele, og det gør de ikke. Men men det det det det det det ligesom skolen lærer et stort tital, det der. Vil du hellere have et stort tital eller et? Nej, lille tital sagde de. eller et stort syvtal? og værnhedstunge spørgsmål. Okay, men altså det er jo hvad kan de hvad er sådan deres loft? Hvad kan de nå mere, Anders? Fordi de rød ud til, i pokalen til OB for den en kamp øh, søndag i går, hvor de var længder, synes jeg, bedre end, end OB. Og uheldig. OB havde så også nogle chancer, hvor man kan sige, at de skulle have scoret. Men, men hvad er deres øh, loft? Hvad, hvad tror du, de kan drive det til, øh, hvis vi kigger på i foråret? Ligger på den femteplads nu? Ja, jeg tror, det, de, de kommer til at, sådan at kæmpe med omkring den der tredje plads. Øh. Jeg vil sige, sådan som, som Brøndby har sluttet af, jamen så, så lige før, at, at Randers de kommer til at være sådan et, uh, et limbo uh, for dem selv. Uh, for gode til dem, uh, der er lige under dem. Uh, men det er ikke helt god nok til, at jeg skal kunne udfordre de tre års der. hvert fald vi er din vanvittigt imponeret af at det, Randers de har formået at præstere. Og jeg ser frem til, hvad Thomas Bærs næste Jeg har været efter ham mange gange før Det er efterhånden lang til siden nu her, men... Uh, tager også hatten af for det arbejde, han har gjort. Er um. ja, det er rigtig, rigtig stærkt, men jeg synes også, der, der er også et eller andet i at skal rose i klubben og dem, som, som styrer det og sportchefer, fordi det, det er jo mange spillere, som man umiddelbart ikke lige havde altså, kendt til inden og finde nogle dage og hvad de ellers hedder. Så, så det, det, det er stærkt arbejde af, af de folk, som sidder og skal styre klubben, og så har Thomas Berg jo formået at, at udløse det på, på, på banen, så det er, det, det, det er stærkt. Så skal vi snakke om øh, efterårs træner og efterårs profil. I, øh, I sidste uge der gennemgik vi altså årets skuffelser og i den her uge der skal vi tage den mere positiv hat på det negative. Den efterlader vi til til mand, der kan snakke alt det negative. Men øh, vi tager den positive nu her og kårer efterårstræner øh, i mandagsbold, hvad vi synes, og profil. Og lad os da bare hoppe i grøften med, øh, med træneren og efterårstræner. træner. Hvem øh, nu kan jo bringe du, du sagde lige til mig lige før, at du havde to du havde flere Ja. Men vi skal går en. Ja. Så nu tager vi bare, hvem er din efterårets træner for, for efteråret? Ja. Og, ja. og det er det jo faktisk helt vildt, fordi at jeg satte mig ind her, og faktisk ikke havde 100% bestemt mig for det endnu. <laughs> det. <laughs> så nu er det virkelig... Uh... Hvis jeg lige tager det lange, så kan jeg lige købe mig selv lidt tid til. Fordi for mig var det sådan lidt... Uh... Hvem har du oppe? Så ja, vi jo... Det var dem, det, var nej, det vil sige. Jeg havde kendt i Sigleborg. Ja og så havde jeg selvfølgelig Thomas Berg i i Randers, ja. der vi også lige snakker om, så havde jeg sådan lidt sådan lidt bobbelagtigt noget omkring øh, øh, med med OB. Nu nævner bare alt, hvad jeg tænkte. fordi jeg synes at du. alle ligge en træner jo. Ja. ja, lidt. <laughs> Nej, men det var, for mig var det sådan lidt. Øh, jeg vil hurtigt sige fra fra syttal og ned efter. Der har jeg, er de ikke i spil. Okay. Øh, Tor har heller ikke rigtig spillet for mig. Øh, hvad det... Så, og der vil jeg sige, OB's træner var lidt fordi, jeg synes, at han havde fået flyttet det lidt. Nils Frederiksen bombede også lige op, fordi jeg synes at i starten, der havde han godt nok meget svære vilkår og mm. formod at have en vanvittig streak. Altså fra at man tænkte, okay, kan Brømby Udhud komme top 6, nu ligger de og kæmper med i guldstriden. Hvilket, hvilket som jeg virkelig synes er imponerende. Og så ender er bare sådan lidt med, okay, skal jeg vælge mellem Sækkelbord, hvor man ikke havde forventet noget, og så, så, så er det fordi, man havde måske færre forventninger til dem, og derfor står de stærkere ud. Men ja, det var også færre ja, nok, er det, ikke det? Jo. Altså sådan det der med, at man tager alle, alle relativt, jo. Ja, så, så, så det er jo lidt det, fordi på den anden side sidder så det sådan altså bo, der har præsteret godt i en, en klub, hvor man, altså, det er bare sådan lidt mere forventeligt. Uh, men, men jeg, jeg tror også, at jeg... jeg, jeg nu, nu, nu bliver det alligevel du, de rødhvide farver, der hvor man, man kommer fra. Men, men jeg tager kendt... Uh, ja, i Silkeborg? Ja. Mest af alt fordi, at jeg var sådan lidt begyndt at være spændt på at se, okay, uh, forløser han det derover mm. uh, Og uh, sådan lidt braver Nu uh, skal jeg gå hele hans uh, trænerkarriere gå igennem, men braver frem kommer lidt ned, og altså hans, hans trænerkarriere har også været meget i, i, sådan op og ned. Øh, og jeg kunne ikke finde ud af, om han var mere på vej nedad, end han var på vej opad. Og, og det må man sige, han, han er på vej opad igen. Øh, så, så det er faktisk derfor, jeg, at, at jeg vælger ham. Også selvom, øh, hvis jeg skulle være Djævelens advokat her, de ligger på en 6. plads med 25 point. De har jo, god så kun 5 point mere end en anden oprykker fra Viborg. Ja. Øhm, er det... Hvordan skal man hvordan skal formuleret? Er det fem point forskel i at man kan blive årets træner? Jamen det er også er og det er derfor vi blev forblændet af ja, hvordan de har spillet. Ja, og det, og det er og det var også derfor at det var lidt mit valg var ud fra forventningerne til Selvor som øh, og, og den måde jeg et eller andet sted synes jeg har flyttet, altså flyttet klubben hent til nu, at man ikke sidder og frygter, at de bare brager ned igennem, øh, altså nede i første som, som de har bare gjort tidligere. Det, som jeg også sad og, og, og øh, valgte imellem, var faktisk også med Thomas Berg, øh, fordi jeg synes, han også har flyttet Randers fra at være sådan et sikkert top 6 hold til at være et top 6 hold der kan spille i Europa. Og jeg ved bare, at de der step fra at være fast til en etableret Superliga-klub. Det er et kæmpe step, og ligesom noget grobund, som er sådan... Basis, der er noget basis, der har fået styr på selv og det har kendt i den grad at være med til. Og det samme med Randers, med Thomas Berg, han... Øhm, men det er jo sådan lidt lige nu... Altså det, jeg køber mig lidt tid på, det er, at det er kun af en efterårstræner. Det er jo ikke årstræner, du har bedt mig om at sætte. Ja. Men har du... Når du, når du øhm, gennemgår det her, din du skal kåre, ja. så kan du jo vel... heller, Men tager vel heller ikke... Øhm, de europæiske eventyr, som, som Randers for eksempel gennemlever, dem, har du taget dem med i din overvejelse i forhold til Thomas Berg? Fordi dem har jo, af gode grunde kan OB jo ikke gøre det samme. Nej. Øh. Det er jo fu fuldstændig rart. Og, og det, det er i, og det er derfor, at normalt er jeg ikke så god til det her, med de her koringer, fordi jeg er jeg, jeg, jeg sådan lidt, øh, det beder sådan lidt min egen øh, holdning til mm. et eller andet, som jeg synes er bedre end noget andet. Øh, og øh, for, øh, det hvad med Bo? Har vi? De ligger på den første plads. Ja. 35 point. Trods alt, altså... De sidste tre kampe, som de har i ligaen, taber de jo 3-0 til AGF, 2-1 til Brøndby, og så spiller de udgået det det med Vejle. 35 point. Altså, han ligger jo på den her første plads, som alle vel havde forventet. Så hvad er det mere, han skulle have opnået i sin første halv sæson? Jamen, han skulle ikke rigtig have opnået i, så meget mere. Og, og det er derfor, jeg siger, det er det der med, som jeg startede med at sige, det er jo lidt det der med, hvad for nogle forventninger har mm. du til dem? Uh, og det er derfor, det, det er sgu lettere nogle gange at være, lad os sige, uh, lidt ukendt eller kom fra et dårligere sted og så lige pludselig brage igennem, fordi så får alle øje på det. Uh, og uh, uh, så so, det er jo det er også derfor, at jeg sådan ikke rigtig kunne bestemme, mig, fordi et eller andet sted, så er det bare vanvittigt godt håndværk, som Bo har leveret, og det var også det, at det var også derfor, sådan, som jeg havde med Niels, altså, han har altså også fået, fået kørt så voldsomt ud af den der øh, øh, negative spiral, at de var i, så der er jo, for mig er der, sådan, der er faktisk en del, som har, som har fortjent det. Men vi kårer øh, kår K. Nielsen i Silkeborg, som... Øh, Jamen, det behøver du ikke kårer. Var, var, var, Nej, det er din. Det er ja, din. Ja. Jamen, det, jeg kan jo sagtens følge. Øh, det, du siger med i forhold til alle øh, trænerne. Fordi hvis vi gennemgik den på den måde, vi gjorde, så er Randers ligger jo på en femteplads. Der er jo kun, kan man sige, to point op til Brøndby. Jeg synes, Brøndby har, og Niels Frederiksen har været vanvittigt, den måde, han har lavet turnaroundet på. Startet ud øh, med hvor vi snakkede omkring overhovedet noget de top 6. De havde ikke at fået nogen indkøb, som kunne gøre sig gældende. Og alligevel formår han at vente. Men det er jo kun to point mere end Randers, som så i går søndag røgte ud af pokalen. Og skal man, hvis de havde gået videre, skulle det så have gjort dem til efterårstræner? Jeg synes, der er kæmpe om med trænere der, som gør det godt, siger Frentes også. Så når du siger Ken Nelson, jamen, så, så, køber jeg, så køber jeg den i forhold til den... For alle relativt jo i forhold til det. Men hvis vi går til efterårsprofil og har kåret, øh, hvem vi har som efterårsprofil, vi kan sige tipsbladet. De var jo rundt og spørger alle Superligaens trænere omkring øh, hvem der skulle have. Prisen som øh, efterårsprofil, og den faldt jo på Pep Biel, hvor øh, alle ligans trænere på nær, Vejle Peter Sørensen, de havde stemt på Pep Biel. Øh, Og så selvfølgelig er Storp, der ikke måtte stemme på sine egen spillere. Men øh, Hvem du kåret som din efterårsprofil? Og man kan sige, at tipsbladet, der ender Biel på førstepladsen, og Svetchenko på andenpladsen, og Michael Ure på tredjepladsen. Det er også øh, et, et, tre øh, rigtig, rigtig gode valg. Æ, og, og grunden til, at jeg faktisk lægger mig op af dem øh, med PPL Biel faktisk, det er faktisk, fordi jeg føler, at han har været fck så Han er næsten enig mand formået at holde FCK med, der hvor de ligger. Øhm, og derfor, så, så vi bare tilbage til det der med forventningerne. Der, der, der synes jeg, at der er, der er rigtig, rigtig høje forventninger til os, både til uger, og det er imponerende, at han har også, hvad det, løftet at holde Brøndby inde, som han gjorde, øhm, langt hen ad vejen. Og, og, så, og så hvis så skulle tilbage til, fordi hvis jeg så skulle tage Sigleborg, som har overrasket alle og alle, der, der er faktisk ikke, der, der vil jeg med at sige, det holdet, der har shined, Der har selvfølgelig været nogle spillere, som har klaret det unikt der, men, men, men for mig er det der med, at et hold, der har hakket og ikke har bare har rullet derudad, der har Per virkelig formået at næsten ene mand, øh, i hvert fald som den offensive øh, garde, holde FCK-kørende. Så, så det, den, den vil jeg faktisk gerne lægge mig op af. Han har syv, øh, syv mål. Det er så også en, en del. For han har også blevet kastet frem og tilbage. Han har også spillet den her defensiv midtbanen. Og han har fire sidst. Men øh, hvis man skulle... Du stemmer jo så på, på Biel. Hvis man skulle kigge på... Fordi jeg tror faktisk, at jeg vil have uger, ja. som min efterårsprofil i forhold til, øh, han laver 11 mål, har en assist, øh, har haft en fantastisk sæson med Brøndby sidste år, de blev danske mestre, og man sidder lidt og tænker på, er han lidt den her one hit wonder, hvor han har en sæson, som er fantastisk, øh, men så kommer han sgu bare igen, altså Brøndby starter skidt, kommer tilbage igen, og han leverer bare, nu fører han altså på topskolelisten med, med fire mål nede her, ned til Pep Biel. Ja. Hans, jamen, du kender jo også treer på den her liste her, men hvis du skulle prøve at, at tage hans, øh, kan du godt forstå, at jeg har valgt ham? Ja, selvfølgelig. Både fordi, at, øh, altså, jeg sad også, nu er jeg jo definitivt spiller det er jo sådan nogle spillere, man sjældent vil vælge. Øh, og hvis det ender ja, så er det en klassiker, så er det en midterforsvarende. Øh, øh, så, så, så, så jeg sad også og tænkte, okay, du ved, kan, jeg, kan jeg få flittet af den på en eller anden mm. måde? Øh, så, øh, men, men ja, altså Michael Ure, som jeg også sagde, det var, det var, nu det, det var, det var også de to, som jeg sådan, sådan sad og, og, sådan, og sådan snakkede meget med mig selv omkring. Så, så, altså Ure kunne lige så godt have været mit valg, og det kan vi godt blive enige om faktisk. Der, der er ikke mere sådan stålfast på, at det lige skal være den ene frem for den anden. Men, men, men det Ure, han gjorde, det var, at han var også et tog i starten som holdt Brøndby i, i live, øh, og så kom holdet stille og roligt kørende. Øh, så så øh, virkelig imponerende, det han er gang i, og for øh, for Michael Ures skyld, så håber jeg i den grad også, at han får lov at få det der øh, store skifte, som han håber på. Øh, jeg vil så sige, som brøndby så må man i den grad håbe, at, at CBN får øh, åbent pengeposen op, og får givet ham en, øh, den kontrakt, der gør, at han, at, at han bliver, fordi han er han er blevet en, øh, en kæmpe profil ude i Brøndby. Der tror jeg, der skal mange penge til i forhold til, at ja. der kunne stå en øh, japansk klub derude noget og, ja. og lokke. Men, øh, men det er også derfor, at det bliver lidt... Altså, uden at det skal blive for, for tv, og nu skal vi have en Altså, selvfølgelig skal vi lige... Vi har kåret en og hvem bliver vi enige om? Jamen, så bliver vi enige om ure. Ure. Ja. Fordi der er bare flere nuancer i det her. Altså, Pep Biel tager også hatten af for, den, øh, for det, han har gjort i FCK. Og den, sådan, han har lige løftet sig op på den hylde, hvor man tænker, okay... Han er så god, som man faktisk ikke har troet. Så øh, de to, vi er ikke engang med, Rubens Fiatjenko, men det behøver vi ikke, ham kender vi jo øh, alt, det, han har haft. Han holder fanen højt for for Altså, han holder bare et niveau øh, år efter år, som er øh, vanvittigt flot. Æh, så så øh, det, han, øh, han falder for sin egen øh, du ved, succes og hans egen kvalitet. Så kom vi til vejs øh, ende, og øhm, normalt så ville vi jo have været to herinde. Øh, og jeg vil faktisk have spurgt dig til, i forhold til, nu, du har spillet sammen med Svensson jo, ja. i, i Silkeborg. Øhm, han skal jo have den her nye podcast, ja. hvor han skal være vært. Kan du, kunne du nogensinde <laughs> se set ham som vært, dengang du spillede sammen med ham? Nej. <laughs> <laughs> jeg sidder og så faktisk lidt af afmestet. Om, øh, om jeg stadig kan se det som. Øh, <laughs> det, men men det, det, det, det skal nok blive underholdet med ham som værn. Jeg var jo faktisk, han ved det godt, men i tilbage i 2010 var det, der var jeg til prøvetræningen i Silkeborg. okay Det kan du ikke huske. Det er fandme skuffende, du ikke kan huske. Hvad er der? <laughs> jeg, jeg, jeg Ja, du var der. Det, det, det, var det er jeg næsten sikker på. Ja, du spurgte det... i Silkeborg 2010. Ja, jeg spurgte ikke i Danmark. <laughs> det tog... var, var du ikke i, to... I Silkeborg 2010? Jo, det var du. Det var du. Det var med Christian Holst. Og... Det var Trols Bæk. Ja. Så... Madsson som assistenttræner. Ja, så har jeg været der. Det, er... ja, det var det måde, du næsten have været. Vi var i hvert fald over... Vi... Sønson, jeg har snakket om... Vi har været... Jeg var over... Da vi var over på de der løbebaner over på Søhold. Ja. Uh. Jeg joinede jer i jeres... I øh... jeres... <laughs> Hvad hedder det... Ja, de der løb, I havde over på atletikbanen, mm. de var ja, det var modbydelige. Okay, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor placerede du dig i forhold til alt det løb? Det kan jeg nemlig kunne... Jeg kan huske ham, æh, I kaldte Kipkater. Hva? Hvad var det nu, han hed? Det er mig, mener du? <laughs> <laughs> hvad er det nu, han hed? Ham, det, der var løb... Der var bedstemanden til at løbe. Det skulle ikke udsigtigt. Det går jeg ikke ud af ham? Nå, Nå det, men be, Truls Bæk var i hvert fald uh, nummer to kan jeg så sige til alle lytterne derude. Ja. Han var vanvittig til at løbe. Ja. Helt vanvittig. Bare gerne have dig til at sige, hvor fanden du var henne i det run, for jeg, jeg lå sgu bag os dengang. Jeg var kom kommet for en skade, så jeg lå øh, bag os med Simon Skov. <laughs> ja. jeg lå sådan noget suptopt øh, på det tidspunkt. En her bil løber? Ja. Ej, men det er, det er fedt, at vi ikke kan huske hinanden fra dengang. Men du jeg, det er ikke noget for... Jeg, at du ikke kan huske mig, jeg kom jo bare som sådan en uh, ud fra men, øh... men du kan også selv huske, hvis du tænker, sådan, ja, hvor det er mange prøvespillere... Ja, det, det, er helt, det, er helt, øh, det er helt vanvittigt. Det, jeg vil egentlig sige, at øh, dem, man kan huske, det er dem, der har faldet fuldstændig igennem. Så, det, ja, så det er det, det er ikke... meget godt. Ja. <laughs> øh, og så kan jeg huske, at David engang dræbte en prøvespiller, fordi han ikke ramte så David Nielsen i, i Lønby. Han... Øh, han var ikke tilfreds med det niveau, så han fik lige en ekstra løb bagefter, han var fuldstændig død. der ja, det? det var faktisk helt genialt. Og det er Banjo van Hagen, der kom forbi. <laughs> ja, det, var, det var inden ham, men det var cirka på samme niveau. En eller anden elendig en, ja, der, der ja, er kommet til. Ja. Ja, det kender vi alle sammen, vi har været igennem. Men øh, det var faktisk alt for, for den her uges mandagsbold, og faktisk også for dette års mandagsbold. Som jeg tidligere har sagt, i nogle af de andre udsendelser, så vil vi gå i træningslejr nu her og lave det her program meget federe så når vi er tilbage igen i februar, når Superligaen starter, så står vi forhåbentlig knivskabt og kan levere endnu bedre indhold til jer lyttere derude. Så øhm, tak til dig, Ørnskov, for det halve år her, og for i dag. Det har været sindssygt hyggeligt. Jeg takker også meget for at være en del af det, og du har været en fantastisk vært. Tak, og i lige måde med at være med her. Og så øhm, til alle, der har lyttet med så so far, jeg håber, I vil lytte med. Og Astrid Lavista der så på gensyn til foråret.